Добър вечер на всички! Да кажа, че съм щастлив, че мога да завърша с вас съботния ден. Мисля, че радостта е взаимна. Чаква да съм щастлив, че приключаме съботата. Мисля, че не е най-правилното. Но все пак... Радвам се, че в края на деня мога с част от вас да приключа съботния ден. Лично аз очаквах, че ще бъдат малко повече хора, особено в страната, когато видях припълнената зала. А, пък аз а, си имам а, малък проблем с адаптацията. Свикнал съм да проповядвам на църква, където са между 20 на 25 души, и сутринта, като видях такава голяма маса от хора, леко се притесних, още повече, че сутринта темата беше много отговорна за мен. И си казвам, ако до вечера дойдат толкова много хора, да няма такова притеснение, но пък сега като сте една трета от сутринта, се чувствам така по в -во свои води. Надявам се пък вие да откликнете на моите въпроси, за да може съботно вечерната служба да мине така, както аз се виждам в във своя ум, Та... кое според вас е най-силното животно? Най-силното животно. Слона ли каза някой? Слона. Мравката чух. Да, вярно е, че мравката може да дигне няколко пъти по-тежки предмети от теглото си. Това е вярно. Бялата мечка. Този отговор не го бях чувал. Знаете, ли, че сепията също е много страшно. Животно е силно. Големите сепии могат да погълнат човек, т.е. да ги засмучат и по този начин да бъде убит човек. Представете, метри 70-80 животно. Защо за сепиите сме такива. Та и то е силно. А никой не каза лъв. Не знам защо. Каза ли? Извинявай, не те чух. Царя на животните А знаете ли кое животно е победител? Кое животно е победител? Овцата. овцата, да, вярно е това Моята тема така съм ме озаглавил Но знаете ли защо съм ме озаглавил, че овцата е победител? Защото, въ... моля Защото ние сме овце Да, но в Божиите очи а, вече някой отговори на част от моята тема. Благодаря много. Смешно звучи да наречем овцата победител, тъй като тя е забележителна със своята безпомощност, а не със своята агресивност. Нали? Именно заради своята безпомощност, в Божиите очи, овцата е победител. Искам да ви предоставя информация, която съм открил за моята тема и съответно там да извадя аналогия за това защо овцата е победител между другото знаете ли, знаете ли коя е единствената дума в български язик която е от четири букви и могат 4 да бъдат сгрешени, сгрешени и да се остане същата идея овцата, нали? овса, да благодаря Овцете са сравнително дребни преживни животни, обикновено с къдрева козина, наричана вълна, често с рога, с формата на спирала. Тази информация малко ме озадачи, понеже в България няма или поне не са широко разпространени този вид овце, но мой баща ми е разказвал, когато е бил малък и е трябвало да бъде ратай, за да може да изкара пари за учебната година. През лятото е работил в стопанството на един от богатащите в град Карнобад. Той е бил от етноса Каракачани. И той ми е разказвал, че в стадото е имало кочове, или кочове, не знам къде е по на ударението, които са били с рога, които буквално са били навити като спирали. И като вземат, казва да се бият... Гледката е много страшна. Та, ако не сме виждали, включително и аз, такива овце, да знаете, че такива породи наистина има. В зависимост от породата, домашните овце могат изобщо да нямат рука, рога, да имат рога само при мъжките или да имат при двата пола, като, както при дивите овце. Повечето породи с рога имат само един чифт, но някои породи могат да имат и по няколко чифта рога. Друга особеност на домашните овце, опреличаващи ги от дивите, е голямото разнообразие на цветове. Тази информация ми озадачи е и аз си представих, понеже я от интернет, и представях сега като ми се заредят снимки с овце, започна да ги редят розови, сини, жълти и, и какви ли не лилави и си към този път ще объркам цялата си представя за овцевътството Трябва да ви кажа, че ме изненадаха с нюансите на бяло, кафяво и черно Но разнообразието е в комбинацията от тези цветове Любими ми станаха една руска порода които са а, изцяло черни само с бели глави и цялото стадо виждате една черна маса и само ни бели глави стърчат. Станаха ми любимци, защото бяха така по-атрактивни. При домашните овце цветът варира от чисто бяло към тъмно шоколадово кафяво, а понякога дори до петниста окраска. Овцете обаче имат добър слух и са чувствителни към шума. Като прочетох това изречение за себе си и се зададах въпроса Ако аз съм част от Божието стадо, чувствителен ли съм към шума? Когато идвам на богослужение, как се отнасям към хората около мен? Когато съм в домашна обстановка, страдат ли хората от много шум покрай мен? прече ли аз на тях? С други думи, скандална личност ли сам. Ако трябва да изваря първият извод за нас, овцата, която в Божиите очи е победител, тя обича тишината, спокойствието, времето в което може да се уедини и да чуе Божия глас. Не само това. Да чуе гласа и на своя ближен. Когато говорим за евангелизирането, извел съм за себе си един много важен извод, че е добре първо да чуеш това, което ще ти каже твоя събеседник и тогава да му предложиш благата вест. Вярно е, че има моменти, в които трябва много бързо да реагира, защото времето е кратко и си казваш, че това е единствената възможност да споделя своята вяра, но аз мятам, че по-ценно е да чуя в тишината звука на моя събеседник. Тук разбира се, когато говорим за шума, песните, които пеем, когато сме в църква е лесно, но когато сме в домашни условия, Коя песен повече ми допада? Кой глас обичам да слушам? Те имат зеници с форма на хоризонтална линия, които им осигуряват отлично периферно зрение. С зрително поле около 270 до 320 градуса, овцете могат да виждат зад себе си и без да обръщат глава. И се удивих. Питам се, аз като част от Божието стадо, наричам себе си овца в Божията кошара, докато вървя напред, виждам ли какво става зад мен? Не мога, нали? Но ако имам периферно зрение от 270 до 320 градуса, с други думи, питам се, аз разбирам ли какво става с моя брат или моята сестра, които са зад мен? Мога ли да осъзная нуждата на този, който върви зад мен? Разказваха ме една история, може и да сте я чули, дано да не е интерпретирам, просто я пресъздавам така, както стигна до мен. Група вярващи, вероятно адвентисти. Са пътували на поход из планината, но понеже паднала мъгла, помислили, че са загубили ориентация и за да не се загубят помежду си, се хванали за ръце. Първият, държи, втория, втория, третия и така продължили напред. В крайна сметка, стигнали до точката, до която са били отправили. Когато спряли и започнали да си говорят за това преживяване, първият споделил, че докато вървял, се е молил Бог да му покаже пътя, по който да вървят. Вторият е казал, ти знаеш ли, че аз се молих за тебе, да може Господ пък да ти показва пътя, а задния се е молил пък за втория, за да може пък втория да следва първия и така до последния. Ако отново се върна към заглавието и направя втория извод, освен чувствителни към шума, овцата, за да бъде победител, трябва да може много точно да осъзнава какво става зад него. Защото неговият ближен е там и той има свои нужди. В същото време, те имат слабо усещане за дълбочина като сенки и вдлъбнатини по земята, които могат да ги препънат. И открих още нещо за овцата победител. Че те, овцете, никога не се занимават с поставяне на както казваме подводни камъни. Никога не поставят примка, не копаят яма, в която да се спъне брата или сестрата. Не само това, те не го правят за никого. По принцип, овцете предпочитат добре осветените места и имат тенденция да се придвижват нагоре по терена, когато са обезпокоени. Сега откривате ли аналогията? Обичат светлина. Търсят Божието слово. Светилникът на нозете и виделината на пътеките. Интересно обаче, че когато видят напрежение, не бягат надолу, а бягат нагоре. Защо ли? Откъде идва нашата помощ? Отгоре, естествено. Там долу е по-страшното. Овцете имат и отлично обоняние, както и мирисни жлези, пред очите и в долната част на краката. Предназначението на тези жлези е несигурно, но. Тези на лицето може би са свързани с размножителното поведение. Възможно е, жлезите на краката също да са свързани с размножаването, но съществуват и други хипотези за тяхното предназначение, като например отделяне на ненужни продукти от тялото или използването като обонятелен мар маркер чрез който изгубената овца да открива стадото си. Тази информация ме закова тотално. И веднага се запитах аз какъв маркер оставам след себе си. Особено когато в това трудно време ми се налага да сменя много често работата си, работното си място, по право. Като си тръгна, какво съм оставил след себе си? Преди много години, когато бях млад войник, заради това, че отказвах в събота да работя, както са го правили почти всички братя, не казвам всички, за да не съм толкова категоричен, моите началници сметнаха, че мога да стана оператор на бетонов център. Бях в строителни войски, тук в Пловдив и за целта ме пратиха в град Плевен за 40-дневен курс на обучение. Отидох там, бяхме се събрали от цяла България млади войници и се оказа, че като всеки войник на никой не му се учише, пък на мен не беше любопитно да освая още една професия. И така се очертах като лидер в курса. Бяхме около 40 души. Не знам дали имахме толкова, но приблизително. И понеже те моите колеги следват принципа ден да мине, самун да загине или хляб да загине, и смятаха, че там са отишли просто на разходка, да им мини военната служба. И действително не учиха. Командира на поделението се е Едоса, защото учителят се беше оплакал от нас. И каза, че отпуски за нас няма да има. И цяла събота и неделя ще стоим в поделението. Това е втората седмица. Аз разбира се по... Стар адвентен обичай, първата седмица отидах, представих се, казах какъв съм. Той не каза абсолютно нищо. И аз се замълчах, но тъй или иначе първата събота ни пуснаха всички в отпуска. Нямахме сериозно напрежение. Аз знаех, че мой брат от Старозагорската църква, от съм и аз, а сега и мой колега, Апостол Стаматов. Познавате ли го? Чували ли сте за него? в момента е в Димитровград. Той беше преди мен на същото обучение по същия параграф. И аз знаех, че апостолът е бил там и предполагах, че командира си има елементарна представа от това, какво представляват адвентистите. Когато дойде въпросния ден и ние трябваше да останем в поделението, за да учим, а това беше задължително и никой нямаше право да се измъква. Аз се помолих, отидах в стаята на командира, това беше петък вечер, около 5 часа. Почуках, чух отвътре да кажат в лес, аз влязах, както си му редък озирувах и казах, разрешите да запитам, и командира каза Питай бе кертиков, ти само питаш, ти нищо друго не правиш Само питаш И аз го попитах Ще ми е разрешите ли тази събота да бъда в градска отпуска Нали разберете колко е нахално да тръгне срещу заповедта на командира Той ме погледна и каза не може в момента, в който аз вече се обръщам за да изляза, с периферията на окото си виждам как той поглежда учителя, той му кима с глава знак на одобрение, а в същото време чувам секретарката му, която казва, Попе, той се казва попов, Попе, що се излагаш? Не знаеш ли, че сега той ще слезе долу, ще се помоли, ще се върне и ти ще го пуснеш? Аз бях вече завъртян с лека усмивка на устата, задържах се, за да не ми види усмивката, обръщам се, чакам втората заповед и той ми казва «Добре, обличи се в парадните дрехи и ела след 15 минути да се вземеш книжката». Бях единственият, който бях пуснат. И си мислих, откъде секретарката знае, че аз ще отида да се помоля, ще се върна и той ще ме пусне. Аналогията. Моя брат, апостол, беше преди мене по-рано 6 месеца. И те са видяли в него молитвен дух. Те са видяли в него опитност, че когато той се помоли, всичко се разрешава. И сега се връщам отново на информацията за овцата. Какво оставам аз след себе си? Какъв е моят маркер? Ако аз напусна едно място и след мене дойде моя брат, какво ще си кажат хората там? А, още един адвентист. Или, добре, че дойде още един адвентист, поне да се чувстваме добре. Никога не сме твърдяли, че животът на Божия народ или на Божието стадо ще бъде без кризи. Без грижи. Библията го подчертава и то е ясно. Еремия, 50 глава, от 17 до 19 стих. Тези, които сносите библиите, моля да следите с мене текста. Еремия, 50 глава, 17 стих. Израил е изгонена овца която гониха лъвове. Първо Асирийският цар и е изяде, а после този нав... Вавилонски цар Навуходоносор сгриза костите й. Затова така казва Господ на силите Израелевият Бог. Ето аз ще накажа Вавилонският цар и земята му, както наказаха Асирийският цар. И ще доведа Израел пак в пазбището му. Той ще пасе в Кърмил и Васан, и душата му ще се насити върху Ефремовата гора и в Галат. Интересен израз. Първо казва, изядоха, после я изгризаха, а пак е жива. Защо ли? <съща> Защото е победител за това. Защото овцата не е животно, което Господ е забравил. А то. Това животно, овцата, в Божиите очи, трябва да победи. Искам да ви прочета един текст, но първо да ви питам, знаете ли къде в Библията има отразена поема за овцата? Моля? Не разбрах? Ако може, малко по-силно не чувам, излиявай. Естествено, Псалом 23. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Кой го казва това? Ми само една овца може да го каже, нали? Ако аз съм пастир, няма как да напиша поема за себе си. Добре, обещание е текст. Псалом 119. 176 стих Скитах се като изгубена овца Потърси слугата си, защото не забравих твоите заповеди Този текст в комбинация с Псалом 23 мисля, че всички го знаем дава една ясна картина за това какво представлява Едната единица от Божието стадо. Знаете ли обаче кога е и по какъв повод е бил написан Псалом 23? Така, както го слушате, мислях да ви го спестяно, ще го прочета. Вижте как звучи. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазбища ме успокоява, при тихи води ме завежда, освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен, твоят Джезал и твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мен трапеза в присъствието на неприятелят ми, помазал си с мироглавата ми, чашата ми прилива. Наистина благости, и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми. И аз ще живея завинаги в дома Господен. Колко е хубав този Псалом. Знаете ли обаче причината за написването му? Така както е написан, представям си Давид в своето царско величие с арфата в ръка и възвеличава Бога за всички благословения в неговото царство. Нали така си го представяте? Или аз бъркам? Само аз си мисля по този начин. Не знам защо не изказвате мнение, но чуйте какво открих аз. Тази поема е била написана преди почти 300 години от цар Давид. 3000, извинявайте. 3000 години от цар Давид. Всички, поне веднъж в живота си, сме чували за този млад овчар избран от Бога да стане цар. Давид нямаше нищо общо с унези владетели, чиято единствена заслуга е раждането им в подходящият момент и в добро царско семейство. Неговата смелост и вяра го заведоха на престола. Историци мислят, че по-голямата част от поемите, от поемите му са композирани преди неговото коронясване, но една от най-хубавите и най-известните Давид създаде по време на царуването си. Това е Псалом 23. Господ е пастир мой. На пръв поглед изглежда, че отразява мира и спокойствието. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Всъщност Давид го създаде по време на драматично бягство. Царството му беше заплашено от бунта на синът му Авесалом. Трябваше да избяга от Ерусалим заедно с някои свои верни. За да се изплъзне от бунтовните армии, той имаше само една възможност да премине реката Йордан, да заеме позиция в главният град на Галаат и да организира собствената си защита. Представете ли си картата на Израел? Той трябва да тръгне на изток да пресече реката Йордан и ако тя е пълноводна, ще трябва като Исус Навин да моли да се разшири път, по който да мине, а ако не е пълноводна, тогава ще може да премине вероятно по камъните, които са оставили хората на Исус Навин там, на брода. Така си го представям, разбира се, това е сферата на моите представи. Но за да постигне тази цел, трябваше да премине през едно диво и опасно място – Долината на Йордан. Наречена поради растителността – джунглата на Йордан или Долината на Смъртната Сянка. За от върхове, тази долина предлагаше и много лоша стратегическа позиция – Представете ли ситуацията? От едната страна е реката. Царец със своята свита, е там по някаква пътека, но на високото, ако има вражеска армия, те са лесна, лесна плячка. Както се изразяват ловците, като гъски на Гюме. Всичко се вижда и просто трябва да ги отстрелят нищо повече. И в долината на мрачната сянка, ако ходя, казва Давид. И там ще ми подкрепеш. Независимо от това колко вражески войски има, независимо от това през каква територия минавам, ти си моят пастир. Давид, царят, беше заплашен. Давид, царят, някога славен от целият народ. Сега беше преследван като изменник. Давид, приятелят на Бога, бе само един стар цар, когато богатствата, почестите и властта бяха похабили. Не му беше останало нищо след бунта на любимият син. Именно тогава, в най-голямата дълбочина на отчаянието, той си спомни за своята младост. Спомни си за времето, когато беше пастир. Колко много обичаше малкият Давид своите овце. За да им осигури храна, той търсеше за тях плодородни места. Закрилеше ги от лъвове, вълци, краци и мечки. Познаваше ги по име и за всяка от тях беше готов да даде живота си. Сега, на фона на това минало, Давид преценяваше своите възможности. Осъзна, че той е царят, че той царят е слаб, както овцата в стадото. Стана ли Давид победител? Стана. Историята е категорична. Защо обаче? Защото той се почувства като овца, която има нужда от пастир, който да я води. Той беше на позицията, в която са всички останали овце. Не наблюдаваше за своите близки, които бягаха с него. Той оставаше маркери след себе си, за да може тя да го следват. Той беше чувствителен към техните нужди. Той се молеше за тях. И не му бяха безразлични. А това е едно добро качество за един успяващ цар. Защо, за да продължа мисълта от преди малко, защо това кротко животно е всъщност победител? Има още четири причини, които искам да ви споделя. Те вече ще бъдат духовни, разбира се, за да завърша своите размисли. Първо. Победоносните сили идват от връзката и с пастиря. Езекил. 34 глава 15 стих Самият аз ще паса овцете си и аз ще ги успокоя казва Господ Ще потърся изгубената и ще докарам изгонената ще превържа ранената и ще подкрепя немощната но огоените и яките ще погубя с правосъдие ще ги паса а колкото до вас, паство мое, така говори Господ Ехова, ето аз ще съдя между овца и овца, между овца и овни и козли. Малко ли вие, че пасете на доброто пазбище и тъпчите с краката си останалата част от пазбището си и че пиете бистра вода и мътите с краката си останалата а овцете ми пасат отъпканото от вашите крака и пият вода, размътена с вашите крака. Неприятен текст, нали? Но победителят е чувствителен към останалите, защото Неговият пастир е такъв, който му показва доброто поведение в статуто. Второ. Това миролюбиво животно е победител, защото признава своята безпомощност. Тук ще спомена още нещо, че е безпомощен грешник или безпомощна грешница. Първо Тимотей, първа глава 15 стих. Вярно е това Слово и заслужава пълно примирение, че Христос Исус дойде на света, за да спаси грешните, от които главният съм аз. И тук си мисля следното, а се чувства главният грешник. Къде е моето място? Ако вие се чувствате както Павел, къде ще бъдете? В края на опашката на стадото или най-близо до пастиря? Няма отговор, не знам защо. Аз бих се чувствал най-добре, най-отпред. И без това съм най-виновния. Ако стоя най отзад ще, ще бъде още по-тежко но там, отпред, при пастире, при пастиря, може да получа и някое погалване, може да получа пък някое бомбонче, знам ли. Може да получа някое награда, за да бъда по-добър. Защото? Аз признавам, че съм безпомощен грешник. Затова и ще бъда победител заради това, че пастира ще ми приеме такъв, какъвто съм. Трето. Победител съм или победители сме, защото нямаме своя собствена праведност. Правдата е святост, пише сестра Вайт. Подобие на Бог и Бог и любов. Тя е покоряване на Божия закон, защото всички твои заповеди са прави и любовта е изпълнението на закона. Правдата е любов и любовта е Божията светлина и живот. Божията правда е въплатена в Христос. Ние получаваме правда чрез приемането на Него. Ако Първото нещо, което ни прави съвършенни победители е връзката ни с пастирия. Второто, казахме, че това е моята безпомощност и нуждата от това да бъда прият с моите недостатъци. Третото е като съм прият Както се изразяваме, като съм черната овца на стадото, да приема праведността на пастиря, Защото това е единственото нещо, заради което си заслужава да остана в стадото. И четвърто, може би това трябва да сложа на първо място, умишлено съм го сложил тук накрая. Нашето спасение е напълно по благодат. Пастира ще ме заведе на хубавата вода и на точното пазбище, защото ме обича. А не защото заслужавам. Моят Бог, който ме прави победител, ще ме спаси. Не защото заслужавам, а защото ме обича. Законът и благодата не се конкурират, а действат в съвършено единство. Законът посочва греха, а благодата спасява от греха. Законът е в Божията воля, а благодата е силата да вършим Божията воля. Ние не се подчиняваме на закона за да бъдем спасени, но защото сме вече спасени. Един красив текст, в който са включени тези две идеи, в истинската им връзка се намира в Откровение 14 глава 12 стих. Тук е нужно търпението на светиите, на тие, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. какво съвършено описание на вяра и дела. А единодействието им се разкрива на тия, които са наречени светии. И накрая. Казах, с четири неща ще завърша, ще добавя още едно. Ние сме победители, защото сме привлечени подножието на кръста. Кротост и сърдечно смирение са условията за да се си получи сила и победа. Венецът на славата ще се даде на тези, които коленичат в подножието на кръста. А знаете ли защо там е най-приятно? Подножието на кръста. Първо, защото Христос е там. Второ, защото виждам какво Той е направил за мен. И трето, чувствам се сигурен. Тоест, в сигурността стават чудеса. Лятото на 2011 година, в Черпан, в Квартала, или както казваме, в Ромската Махала, решаваме да направим евангелизация. Трябва да ви кажа, че тази евангелизация беше много измъчена, тъй като миналата година искахме това да бъде през пролета. Ако си спомняте, те бяха едни дъждовни дни в времето на Великден. След това решихме да бъде малко по-късно, да имаме повод пък да направим евангелизация във връзка с 24 май, пак заваля дъжд. И ние се отказахме и решихме, че Господ няма да допусне времето, в което ние искаме, затова се молихме, да бъде тогава, когато Господ ни каже. Речено, сторено, решихме това ще бъде между, ако не се лъжа, 14 и 17 юли. Помолихме се за това старешната, изказа своята загриженост, че е добре да отида, въпреки всички трудности, да отида до общината, да подам заявление, за да е сигурно, че. Наша страна всичко е свършено. Отидох, подадах сутринта заявлението. То е било прието, резолирано, резули, подпечатано, подписано, разрешено с други думи. Макар, че през заявление няма какво да ми разрешават. Аз просто заявявам, че ще правя такова нещо. Не ги моля да ми разрешат. След два дена ние сме в църквата, правим, както се казва, генерална репетиция. Идва един мой колега от друга църква и ми казва в много небратски тон идвам да се разбера с теб. И аз казвам за какво? Аз всъщност бях вече подготвен за какво ще дойде при мен. И казвам за какво да се разберем? Искам да отмениш твоята евангелизация. И казвам защо? Изпреварил си ме? И казвам, Да, ние тук сме събрали, мислили сме църковния съвет, молили сме се за това, Господ ме е подбудил, подал съм заявление Изпреварил съм те. Ама аз не мога да се проведе моето мероприятие, защото от общината ми отказват. И ми носи писмо, в което пише поради а, същото мероприятие, на същото място. Понеже ние искахме да използваме късна, късния част на деня, т.е. към 9 часа, когато вече е тъмно, за да ползвам видеопроектор. А, те му разрешили да ползва между 7 и 8. И той казва, не ми разрешават. Или ако ме разрешават, тук пише, че трябва да е от 7 до 8 часа. И казвам, ето, разрешили се, аз какво мога да направя повече. Па ти знаеш ли какви гости ще дойдат? Ще дойдат от София, ще ли дойдат от Англия, ще ли дойдат от не знам си къде. Казвам, добре, чудесно, пък ние, нас и ние ще дойдем. Но аз не мога да отменя моето мероприятие. И му обяснявам. Искахме за 24-и, да го направим, не стана, после за 24 май не стана. Господ сега ни отваря вратите. Как да затворя вратата, която Господ отваря? Просто това казвам, ти имаш един час, напълно достатъчно, ние за час си правим нашата евангелизация. Ти казва, знаеш ли какви хора ще дойдат? Я с казвам, като им да по 10-15 минути да говорят. Как 15 минути? Те по час ще говорят. И казвам, съжалявам, не мога да ти помогна. Преключи. Почти по този начин. Разговора, само дето не се разминихме по-остре реплики и той си отиде. Дойде петък вечер, цялата църква е на центъра на квартала, разпънахме си екрана, подреждаме си техниката, отивам с... слагам си моя компютър и той не тръгва. И казвам все какво правим? 15 минути преди евангелизация. Какво правим? Започвам да правя разни манипулации покрай него. Аха, да тръгне, но не тръгва. Събираме се мъжете и казвам, вижте, тичаме до църквата, взимаме стационарния компютър, а пък ние имаме един голям монитор, с който си правим презентацията. Той е огромен. 22 инчови тижи страшно много. Два души трябва да го носим. И казвам, взимаме техниката, не можем да провелим евангелизацията. Тичаме към църквата. През това време музикалният отдел Сири и П. Отиваме в църквата, качваме се на втория етаж. А там живеят нашите домакини. Едно младо семейство, грижат се за църквата, почистват я зимно време, се грижат да бъде топло и уютно. И аз казвам на домакина, а абе казвам нещо, тук мирише на изгоряло. Той влиза в кухнята и какво да види. Съпругата му забравила една тава в урната с тиквички, които трябвало да приготви за, за събота. Които така се увъглели, че било вероятно точка на запалване на олиото, което е било вътре. Докато той се занимава с тези неща, аз разкачвам а, компютъра и в същото време чувам гласа на моя син. Тате, тате, компютъра тръгна. Връщаме се обратно, възрадвани. И аз отивам през сестрата и казвам забравила си тиквичките в фурната и щеш да стане пожар в църквата. И тя казва, аз изключих. Казвам, съжалявам, казвам ти какво е и твой съпруг в момента оправя там нещата, ако бичаш отиди, а пак той е главният говорител, понеже евангелизацията ще бъде на турски. И казвам, моля се, иди там каквото трябва да, да направиш. Тя се връща след това и казва Аз съм сигурна на сто че изключих фурната. Но установих, каза, че и котлоните са включени. Накрая благодарихме на Бога, че докато ние бяхме на евангелизация, други ни гасиха църквата. Брати и сестри, в подножието на кръста Беззащитната, миролюбива овца е победител, защото Бог избира така да бъде. Амин.